A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim Bismillah r-Rahman r-Rahim Inna alhamda lillahi na'maduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'ghafiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi enfusina wa min siyyaati a'malina ma yahdihillahu fa la mudilla lahu wa ma yudlilhu fa la hadiya lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du Së do falënderimi takon vetëm Allahut xhalla xhalaluh vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij falë dhe dihmë kërkojmë ndërsa përshëndetjet sallavatet të mira te Zoti xhalla xhalaluh te grumbulluara te njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu wassalam pastaj më shoktë të tij besnik, mi familjen e tij të ndarshme, mi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët të cilët ndjekin rrugën e tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndruhur vëllazër Në të vazhdojmë e lejnë e Allahu të barekja vë të ala në serin dhe ciklin e ligjeratave tona, ku kemi përzgjedh një liber të hoqës e njohur Ebu Hatim ibn Hibban, Allah e Mëshiroft, i cili ka qenjeri prej atërët të cilët e ka nërujt hadithin e pengamberit, alej salatu e selam në kohën e ti. Dhe aj ka grumbullu një liber në të cilën i ka përmlejt si fatët dhe cilëcit e njërzve të menqërë. Dhe neve kemi përmenjën që dëshirojmë në përmjetës saj libre të njoftohemi me të menqurit të cilët Zotë Jon Gjellegjelalu i thretë në Kur'an, ja ulil elbëbë, oju njërëz të cilët zotroni intelekt dhe mendje. Pa dishim të ndëruar lezer, se kjo liber shërbenjë gjithashtu argument dhe fakt për temën të cilën e kemi diskutu në të kaluarën, e që umet i ka nevoj sot me të ma dhe për këta, e ky libër shërbën në kët aspekt dhe në kët pikëpamje se nuk ka ndarje në mes moralit dhe besimit, nuk ka ndarje mes edukatës dhe dhe parimit themelor, i cili është la ilaha illallah muhammed rasulullah. Dhe çdo kaptin nga kjo nga ky libër shërbën për ta dokumentuar kët këtë fakt. Për i asaj çka drejtarët kanë argumentuar se nuk ka dallim apo nuk ka ndarje dhe shkoputje në mes Kësaj tërsije se Allahu Gjellegjelluhu edhe pikën mëndarëse e cila është brenda përmbajtjes la ilahe illallah që është mohim i gjdo shirkë ku Allahu të bare kjo vëtjara në përmet kësaj fjale imësën besimtarët që nuk adhërodh dikush përveç Allahu Gjellegjelluhu e që të nejve është njohërt me termin shirkë Allahu gjunahin matë malë e ka qujtë shirkë Gjunahin të cilin e ka titulu në Kur'an se nuk e falë, është shirkë. Mirë po, nëse e vërenit të ndëruar dhe zërë në Kur'an, termët vinë shumë gjyrëshe. Pra vjenë një termë me një kontekst, me një ejmër. Vjenë në kontekst tjetër me tjetër ejmër. Që argumenton se kur ti mbledhish, dalë një tërsi. Dhe ne ve gjera du t'i kuptoj në tërsi në vetë. Po, i ndajmë do një herë që t'i kuptoj më letë. Apo, njeri jo për shembol, i ndanë, e ndanë librim në kaptina që ta mëson më let, e jo që një kaptinun është të ndarë nga tjetra. Pra, Allahu Gjellegjelluhu -Gjell ka pru shumë ajete dhe në fundi ka grumbullu në libur. Mirë po, këto ajetet a janë kontradikë nërme zveti? Jo, pëse janë nda që ti mësoj më let. Andaj, e shofëmi në Kur'an, Zotë i onë Gjellegjelluhu, shirkën e quëan si me këte imën, shirkë, që të monë, orë takë. Do një arë e quën, ha, kufë, në surën e li khlasë, kull hu allahu e hëtë, mësani allahu u gjela pasaj në fundë të fathatë, u alemje kun lehu, kufë. Ajë nuk ka dë barabarë, di kanë. Kjo është tërmë tjetër, të njëri, i cilë e plëtson fotografine e shirkën. Mirë, të tërësia, moral, besim, edukat, parim, themelorë, E gjejmë Allahu në gjellë gjelalu duke e quaj të rvetë shirkun me termin e moralit të cilin e njohi njërzit dhe ajo është zullum. Allahu në gjellë gjelalu në surën e lukman dhatë inë në shirke lë dhullmun adhim. Shirkun është zullum i madhë. Mirë, a e njohin të gjithë pa përjaçtim, termin zullum, pa përjaçtim. A ka dikush ndunja i cili punon truri, e kupton fjalimin, është i logikshëm, është i arsyshëm dhe i thu, a e njef padrejtsin e njef, termin padrejtsi ndoshta aj të grumbulli padrejtsive që a e njef truni nuk e ka shti shirkun kjo mesel e tjetër por se shirku titullohet zullum nga se zoti jo në gjell e gjell e luhu nga flet neje matë qka nga një e njofme nga tërshmëri dhe me logik a dhe të ndërrua dhe tërkiliber shërben që mos ndahet tërsia nga se kur ndah Atare nuk është të qarë fëdrafia e fej se Zoti Gjelle Gjelalu A da të ndëruar dhe zër Zoti Jon Gjelle Gjelalu Nuk ka ban kurandarje në mes, mes rolleve të cilat i ka morali dhe edukata dhe ajo e cilat quët të neve fej apo parim i riteve të cilat Allah u Gjelle Gjelalu i kërkon për neve A da të ndëruar dhe zër ky liber me se për cilat me vëmendje dhe da gjeni se aplotonat ë tulën e cila është e nevojshme që të kuptohet feja në tërsinëvet si një si një fe e gjithëpërfshirëse e gjitha poreve dhe fushave të të jetës të nderuar lezër hoja ka sel tani një kapitin para se me hinë kapitenën e re neve do të vazhdojmë edhe me ca rregullat e shkurtra të cilat neve na e shqarojnë më mirë rolin dhe hikmetin e kriimi të mendjes të kënjëri ju. Të ndërua dhe zërë, përmendëm disa prej, regullave të cilët djetarë t'i kanë nëzirë si konkludime për mendje, sot do t'i vazhdojmë edhe me dy të tjera, pasajnë vazhdojmë me Ibnu Hibbanin, Allah e Mëshërof. Të ndërua dhe zërë, mendja e njëri ju është kriuar për t'i kuptu gjerat ha, jo në absolutën, por në në të pjesërishme. Pro s'kupton në kuptimin e pa pakufishëm. Dhe këta duhet të kuptojmë edhe shumë në nënësi. Nëse nuk e kuptojmë kështu mendjen, atër neve, neve mundohemi pas taj me ketë cungumën, e cila është një pies të e ki pak, une pak, gjithë njëri ka hisen nga mendja. Nëse neve nuk e dim se për çka është kriju kjo, atër do të mundohemi me shfridzu në vendin e gabum ajo s'ka ta katë. Ajo nuk ka ta katë Të ndërrua dhe zërë Allahu Gjelle Gjelluhu Për vërtetsin e shpaljes Kur'anit dhe gjitha Librave të sët i ka dërgu të pengamërët Allahu Gjelle Gjelluhu I vërteton lajmët e librave Dhajeteve Me qëfar Në vëzhdimësin e ndodhive E këtë du të kuptojme në shumë në nënësi Allahu Gjelle Gjelluhu Gjdo lajmë qëka e ka sierë në Kur'an Nga gajbi E vërteton këtë dënjo E vërteton këtë dënjo dhe kiameti është kulmi i ndodhive e cila e plotëson lajmin dhe vërtetimin e Kur'anit. Pra të ndërrua lezer, neve vazhdimësi dhe të shofë minjarje të cilat vinë për të i vërtetu lajmet e Kur'anit. Dhe kiameti është kulbi, maja e vërtetimi të cila e volos se ajo që ka thënë Allah në Kur'an është hak. Mirë po. Tani me këtë kronologjin e njarjeve Nëse nuk kemi mundësi me të një pjesë të gjitha ngjarjeve, nga sembri është i vogël. Për shembull, imri i njeriu është 60 stadëit 100. Po çajë 200. Mirë, po këto 200 vjet, a ka mundësi që njeriu të i lësh këngërat? Jo, ti por jeton kërej. Jo. Andaj ka mundësi Allahu dhe l-Jelalu e vërteton një ajet të tij në një në një ngjarje. Mirë, po njeriu nuk e sheh vërtetimin e kësaj e kësa i nxarje, pëse nga se ka mundësi lindë kur në fundin e, e kryrës nxarjes pra dhe e bjen një ndodhi në, në këtë bot dhe ajo, ta më të kryhet, ta më plëtësot këj lindë, këtë lindë këj s'ka mundësi me lezunë nxarje pra, kur është foshtë njëri ju a ka mundësi sot dikush prej atje në, në spital i cili ka lindë sot me ledzu sot si të atëm, që ka pëndohë, s'ka mundë si. Dhe këtë i bojë diku njëzët vjetë, njëzët e njëzët e njëzët e pesët vjetë, fillon pak me ledzu nga nëgjarjet. Mirë, nësa ato dilemet që ka i kryonë prej njëzët vjetë, derin gjashlejt, ha, derin gjashlejt, ka mundë si vdes, pak para se me ndohë në do dhja e rejë. Kështu Allah u nësë provon neve. A kuptu dhe zë? Allah u i ban njërë, Ka mundësi në përfundimin në një njarë e ke kelinë ti dhe në fillimin në njarë e sërejt ti vdes dhe ndoshta ti mbeti hutumë që ka ndodhe Mirë, kitë këtë huti si e shmangemi duke i besu fja në së Zotë i Gjelle Gjelalu A i thotë ti, si dush më rëhatue unë të kaldojnë Kur'an primë fillim njarës, derinë fund ama ti, jo ja që keme përjetu këta krejt Andaj, i shef në Kur'an se si mohu, si thojnë e kur ndodhë kjo Shemule shovme, Firauni ka thon Musait alaihi salatu selam, kur ndod dënimi? Ha? Kur ndod dënimi? Dhe e ka shfrytzu hapësirën derisa ka ndod dënimi me i bind turmat se se uni jam ai cili meritoj të ndjekem edhe kështu më radh. Mirë të ndëruar Lazer. Kur kanë ardhur gjeneratat e reja, të cilat nuk e kanë pa Mesih te vet, çka ka ndod me Firaunin, çka kanë fillu, kanë fillu me trajtuesit dyshimtë që ngjallin, sepse kanë pa Mesih. Sepse kanë pa Mesih. Andaj, mos t'i vendos mi lajmët e Zotit në dilema në kandarin e dyshim tësë pëse se unë nuk e këmë shihun lëkur. Mirë dhe zërë, a duhet na menagodit dënimi poplit lutit e nuhit, e hudit, e salihut për na a jetin e Zotit me e vërtetua. Andaj, Allah u të varë kjo vëtjala neve në mësën që mëse pritnë edhe ju me jo gjete njeta, por njëri u shtë ingutëshëm. Andaj, mendja është e pa aftë milezu të gjitha ngjarjet, pse se lind në fund të një ngjarjes apo vdes para fillimit të një ngjarje tjetër. E mirë, këto ngjarje çka argumentojnë, kjo ngjarje që sela ka përfunduar ka lindt kë. Dhe ngjarja e re për të para të cilës ky vdes lidhën njëra me tjetrën. Lidhën njëra me tjetrën. O, gjithatunë s'morave as kur gjao. Pse s'morave as kur gjao? Se se ke lexuar të parën dhe nuk e ke pa dytën. Andaj të nderuam nazar, Allahu me ngjarje vërteton çfarë Lajmëta vëta. Allahu i vërteton lajmët e veta. Ado në Kur'an thot: "Fandhuru, fasiru fi al-ard." Asnen tok, qirni çka ka ndodhur me ata të kalumit. Të ndërua Allahu, sot në botën arabe dihet me vende të izolueme ku ka zbrit dënimi i Zotit. Sot shkojnë në turizëm bojn atje. Mira duhet me ardh një dënim, i cili elash e shkatron një vend të tërë me kitë banor të vetë që na me thonë Allahu hak pas ka folë a nda dhe zër dikush mundohet me shfizu këtë hapsiren dhe sa zbrit të dënimi e shfizon manipulon ekstomerat por se besimtari besimtari e beson vjallën e zotit të barëke vë të ala e dyta të, të ndëruar dhe zër për e rego dhe që kam përmendje e tarët është se mendja është kryuar për të frenu kanë nefësin egon çejfi në njeriu. Ndërsa shpalla cilin rol e ka për ta kufizuar mendjen. Tani janë gjëra të lehta njëra me tjetrën. Allahu na ka krijuar mendjen për nefësit, qefit, t'i thonë nefsit, çejfit, ti na leket. Sa më të morr ndor këtë tjetri, çka tron? E shpalën pse e ka prur? Çikov vlezon. Shpalla nuk e shpalla nuk mundën më lexhun nefsi. Por çejfi, egoja Shë mundët me ledzumë shpalje Shka këtë takat Ku që ledzumë shpalje Mendja Mirë nëse mendja e led të lirë nefësin e vetë Nuk arrije qëllimi shpaljes Andaj Allah u të bare kjo vë të ala U thot njerëzve të menqur Ndallë një nefësit e juve E mendjevi u thot Mos filozofoni pa më gumue Andaj kështu Allah u i rëndit gjërat Kuran Pra Zotë i unë të bare kjo vë të ala Në ka kriju mendje Për qëfar Për t'i frenu nga eps Shemble i thu vetës, sështë e hishme ti me bakit pun. Mirë, kusht kalzon tyje në mendje, që mi thonë qësaj sështë e hishme, Allahu. E guptu të, të rënditjën, Allahu në mësonë në trunat e tonë, që kjo banë, që kjo zbanë, që kjo banë, që kjo zbanë. Regët. Ta një kusht dhe ta nëzirë në fush praktik ti me mendjen të anë. Andaj, Allahu u gjelë në ka kryu mendje që e ka takatin me enal nefsim për turpin, për moralin, për dukatës, për gjërat që ti thot, kjo s'ban, zguzon me boka të vepër, kjo është fuqia e mendjes që lëndan në vësitë. Mirë. Kush i porcakton brenda mendjes, çka bën, çka s'ban? Shpallja. Shpall e vëza. A dhe ti i gje njerëzit edhe sot të cilët flasin në emër të lirisë së njerëjut, për shembull, mundohen ato epset e veta me arsyetues që jemi të përparuar me zhvillim? Mirë po. Nëse cenonovat pasurinë e ti Në nëse cenuohet në mallin e tij, pse tani nuk nuk lën këtë tjetri me me ekzekutuar lirinë e veprimit të tij? Ai thotë tashmë ka marr pasurinë. Mirë, kush e përcaktoi se pasuria jote s'ban më morr? Kush e përcakton? Andër ndër të përcaktuoshi është pika e Kur'anit. Kush e përcakton që kjo është e mirë? Kush e përcakton? Kush e përcaktoi që një vepër, e cila është e njëjta në gjithë veprimët, Allahu e çojti njëra në halal, njëra në haram. Cila? Ja cila Allahu e qujti burë gruje Po u martun me një qa halave kan Se vap kan E njëta fotografi U vendosë pa një qa e njëta Haram Allahu e zbet hidrimin ati Kushe e përcaktoj? E përcaktoj zoti A dhe dhe zër Allahu u gjelina ka kriju mendje Por ti ndal nefësët Egot Qeifët E Allahu e zbriti shpaljen Por ti fol mendjes E kështu Allahu e kompleton Sallallahu o jelalul e kompleton këtu Andezër, disa për kufizimin ja e, e, sa e mendjes, disa të shërbejnë që njeriu t'i jap për kufizimin e saktë dhe fuqinë e saktë sa ka mendja. S'ka për tek sajna. Andaj të dëruar Andezër, këto shërbejnë që njeriu të orvato të spaqë që të kupton se pse Allahu na ka privilegjuar me disa prej aftësive që si kanë kafshët. Andaj Allahu ja nuk e çerton kafshën sesa se keni në nefsin. Keni pa Kur'an nga të regohet neve për një loj kafshe që Allah e qërton pëse ka hanë të nditën. Keni po, a ka në Kur'an apë në Hadith që Allah e ka qërtu një kafsh, pëse të kjeba mardhonjë njëntime të nditën. Jo, pëse të i pi ujtë të nditën. Jo, pëse se nuk ka diqka e cila ka muncime frenu. A në janë vesh nefse. Vete jena të shluara. A në i thotë kulot. Pëse i thotë kulot? Nëse nuk është e q mirë po njeri ju me kulot me hang të ndit me pitë të ndit së është regull dhe se Allah nga ka donë mend andaj në tërshëm reagojna sër regull me pat dikan ti 24 orë së qotë prej tavullinës bukës reagojë dhe dhe zër thirë dhe një psikolog, dhe një mjek, dhe një hoq se sër regull me këta o të hang dikush në vend këtina se menja, kredja u lezon që kjo nuk e regull Andaj të ndërrua dhe zërë Allahu në ka privilegju me mendje Por në vendin e vetë Dhe me rolin e vetë Po ndru rolët Nuk e lunë atat qka Allahu Gjellit Gjellal e kërkon prej Asajvej prej Të ndërrua dhe zërë Pas turpit Dhe vlerës të turpit E cila e pruni hoqa Ibn Hibani Se pa turp Ska mrendje Edhe se Baza e mendjes është turpi Për një gjëtë përbashke Cka e kanë mendja në gjunë arabe, quët frenim. Turpi në gjunë arabe, quët jetë. Dhe njëri ju frenohet nga disa gjëra, për të avërtetu së është i gjallë, dhe më rriton me, me qenë njëri cilicicohet cilë si, si i gjallë. Dhe gjithashtu turpi e lunë njëtë nërën, e ndalë njëri. Andaj i thojnë uji i ftyrës, arabët, për çka nga se në disa vepra, reagon turpi dhe nuk e lenë me moafruve. Pas turpit, hoj apo me një kaptinë të re, një komponent të ri e cila e plotson njeriu në mençur. Dhe ajo është ka dhanohja Allahu mëshirovt për menje kaptinës mbi përmbajtjen e modestisë dhe shmangjes nga kibri. Mendjesia. Kjo është kaptina e re, e cila hoxha tani do ta diskuton se pa modesti dhe pa shmangje nga kryelartësia, nga mbajtja me të mall, nga fodulloku me me me shit ma dhështi nukawmun të njerië më të njerëzit në njerëzit në njerëzit nga ebi huraira radiyallahu an hadithu se kan zherim am muslimi se pengamberi alaihi salatu wassalam kathon ma naqasat sadakatum min malin wala zada allahu abdan bi afwin illa izzan wala tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu allah kathon allah pengamberi alaihi salatu wassalam hadithu se kan zherim am muslimi sadaqaya nuk e pakson pasur Sadaka. njëri ju kur jek, ka thonë i më më nevoj ju, pe nga mele ale i salatës sëram, në shpegjime këti adithit, ka thonë, sadakaja në fotografi, manksim është, Apo? nga tërsia e pasuris, e merë një pies dhe e jek, të manksim, mirë pa përnësam e mohon, e mohon, cilën e mohon, e mohon se kjo ka me tasil, prap tasil, ose tasil shtimin e konkret shumë të kësa i pasurije, ose ta bjen një bereqet, dykun tjetër, Nuk e shkosh, nuk e shkosh kur të jap ti sadaka me të ukthimi një hardhë të fish. Pseu të sa njerëza e, e kuptojnë. Jo. Ka mundsi. Kjo sadaka e dhon, po jemi thotë nuk e mangëson pasurinë. Pse? Nga se tabi atë diku tjetër. Tabien. Allahu جل نفوक्षा ndryshme, e cila është pasuri mallë jot. Nga se pasuria në gjuhën e Kur'anit çka thuhet? Mal. Ne i thonë mall. Ajo është mal në gjuhën arabe. Jo domethën mel me anu është e jotja. Andaj pejgamberi alayhisallatu selam thotë, sadakaja nuk e pakson pasurinë. Pasi ai thotë, dhe nuk i shton Allahu robit me faljen e tij poshkëndërim. Prokuroru i fal dhe është tolerant. Allahu ja shton me këtë këndërin. Ejzën. Pasi ai thotë ولا تواضع احد لله كما قال عليه الصلاه والسلام و nuk bëhet dikush modest natani apo kthejm modest e bër kthejm i thjesht se çkemi tëra shprehje më burgjuna rabo vëzër ka fjala modest e ka termin e përshtatshëm për ta kuptuar sakt çka dëshirohet me këtë term nëse termun vëzër kanë përbajtje vetë nëse na nuk e kupton përmbajtjen apo ja ndrojmë përmbajtjen e, për e, e abozojna me terme Kjo është loja e rrezikshme. Andaj ju Arabëve vjen me me shpresë tamam në vendin e vet kuptohet çka po dëshirohet. Tani na e thujim tawadu e kemi përkthim modest. Modest. Çka çka thua në gjuhën arabe nga vet shpreha tawadu. Të zonë ka përdorur për pejgamberi alayhi salatu sallam. Fillimisht e, e plotësojmë hadithin nga thanë alayhi salatu sallam. Nuk bëhet dikush modest për hir të Zotit xhella xhelalu, vetëm sa Allahu e ngrit. Vetem se Allahu e ngrit. Modest të ndërruar dhe zërë, në gjuhë në arave dhe me thonë, te wadha. Wadha. Qka dhe me thonë? Wadha është me vendosë diqka. Qa që shtu, e le që të që ta, edhe thu wadha tu, Mir, pse e lash. Mirë, pëse Arabët e kanë titulu modestin me ketë emri, me u vendosë diqka. Kanë dhe në djetarë të gjuhës, sepse modesti rrinë në vendin e vetë. E që është robëria e ti. Modesti rrinë në vendin e vetë. Si kur termi robë, abdë. Qa të më tonë abdë, tokë e shtruar, tokë rafsh. Nga se robë i cili është në nështru zotit, nuk e qonë kryën kër të vjene urdi që të kaloj e urdi. Shemull, a i cili është menjë malë, e qonë kryën. Vjen urdi zotit dhe vjenë dësh. Dërsa robë i e ullë kokën dhe kalën lije zotën mbi ta, i njëjtësh me modestin. Ana njerëzit me modestin tej kalojn kriza. Ndërsa me mundje valla s'kan mundësi të tejkalojnë kriza. Për sa njëherë ka o pr problem me me vet vetvetën e tij. Thot Ibn Hibani, Allah e mshironë, në shpjegimin e kësaj kapitene, duke thënë: "Është detyrë për njeriuën e menhur të ti përmbahet tevadhait." Tani neve shkojmë në termin që ajo jep, thjeshtësisë, modestisë, të çënurit në vendin e vet u e mugjeneve të të keburë dhe të shmangët më një masis. Në gjurë në arabe, më një masia që u e të keburë. Dhe kjo ka lidhjet në gosht me akidën, që që të të shofëme. Dhe nga mirë alë i salatu e selam, në një aditës në ka trasmetue nga Zotë i vetë gjëllë gjëllë u, se allohu të pare kjo e të tëra ka thanë, el kibrija u, mendje, jo më një masia, madhështia, më mbajtë me të madhë është shfarë është kostumi jemë në, në mënyrë allegorike është kostumi jemë dhe nuk mundot dikushme në më morë këtë kostumë vetëm se e grisi copa e bajë Andaj, Kibëri në gjunë arabe dhe në shëriat ka lidhje me me hemrën e Zotit El Mutekebbir e lezoni në Kur'an El Mutekebbir Mutekebbir A është mumajt me të madhë. A në edhezër, për nga më berisë e se lem, a gjëngusht e kalidh me një mëthësien, e cilë ashtë pjesë e moralit, në edhezë të. A gjëngusht e kalidh me një mëthësien, me besimin sa që ka than, ku shkar nga kjo pikë, me një mëthësia, sa grimca e elbit nuk hinë gjennet, zotin arrit. Se edhezër? Nga se poshtyjët me një sifat të zotit. Në zhëngusht e robin mumajt Ma djene nësësh kulmi në kulmin e pushtetit Qoftë të dijes Qoftë real pushtet Së zguzërë më bajtë me të madhë Nga se Allah u gjene Ligjin e ti nuk e ndryshon për kërkan Ha? Allah e gris e copton Thot im në himbani Allah me sherof Nëse nuk ish pas në modesti Për vetë se një vler Për të cilë njeri ju lafdrot Do t'ishte e denë për të menqurin Që asë njëherë mës të shmangët në limasies, a eh, modesties. Që dëshmoqet me limasies dhe ti bërmbaht modesties. Cila është ajo? Se gjithmonë kur e shton modestin, e shton pozitivin. Të ndëruar dha. Gjithmonë njeriu kur e shton modestin, i rritet pozita. Njerëzit më me pozitiv, jo në trupa, jo në poste, jo në zemra pozitat më të mëloja në zemrat e roburve i zot, zotrojnë kush, njërzit modest. Firauni ka zotru pushtet ketë të gjiptit. Thu të dhe mëgjërë, thu të dhe mëgjërë. Por a ka zotnu aj pozit në zemra? Jo, që ka zotnu pozit në zemra? Andaj, të ndërrua vezër, të thëtim në hibani, si kur në modesti mosket vetëm se kjo vlerë, që ti të shtohet nami, dhe pozita në zemat e njërzve ishte qene e, de, e, e denj që njëri ju mështi shmangët as njarë pasa e dhëtë, modestia është dy loja, e pada është e lëvdruar dhe e dyta e nënqmuar egzistu e dhe zër disa vepra që e kulislemët e imije është për njërzet e cilët djetarët kure kanë diskutu biografi në ti dhe takatin e ti në shkenca dhe lënd të islamit kanë thonë është njëriju i cili dë bandali me të hola të ski mundësi me e kuptue ku është të dalë me këtë me këtë detalizim të madhë pre takatit të i bëntejmijës është se aj dalon me zgjërave të cilat do këtë në gjojshme ja, do këtë në gjojshme por shemë ka veper e cila me një vend mundëm u qujtë besim e një i ta quve të menin tjetër kufër ja por shemë thështë e i khlujsa mëtejmijë Në revolimin e 14 Librit e ti me gjmull fëtava Thot Sejz jende e Allahut Gjelle Gjelalu Sejz jende krieses Me një vend është Me një vend është Iman Kuri kanë ba me laucet sejz dhe ademit Ha Qaj kanë ba? Iman kanë ba në Allahun Gjelle Gjelalu Madje kush ka refuzu ka boj blis Shetan, apo Mir, pastaj pastaj kush i bë krejës sejs devanshir. Nëse ajo të porzie, kjo është ngatrumë nga se ka disa tërësi të vendoshta në një vend. Shikoj tani modestia, është e njëjta. Ka shumë biçum, nëse namundson në zotit donjer, më fol po gjërat e ngjashme në vende të ndryshme me dispozita të ndryshme. Modestia është e njëjta. Është e lavdruar në shumicën e rasteve, por ekziston pika ku nën në zhbohet. Ka thon, modestia është zhyllojë. E para E, lefdruar, e dyta e nënqmuar sa i përket modestis të lafdruar është terkut të tawali ala ibadilla me e braktis mbajtjen me të madh ndaj robëve të zotit gjelle gjelalu u alis dira u bihim dhe mejnë përkambata kjo është e lafdruar por nëse njëri ju nuk mbajt me të madh mbi robë të zotit dhe nuk i në njëmona ta, kjo modesti gjithmonë në rezultatët të nëzirë shëriati, lëvdhate ki. E polqejmë ta. Merë lëvdhate nga, nga feja Allahu të bare kjo të tëra, gjithashtu nga robrit, gjithashtu nga, nga njerëzit. Ndërsa, modestia e, e në njëmuar. Tanik shire, modestia e në njëmuar. Gjonë arabe, kur thua, të wadu, të wadu e në njëmuar, kuptohet të mamë qështë duhet. Mi botanik nëk, në kur i thojme i modesti diqish jadham lavdratën pasaj kur i thojme në nënqmuar për plasut të, të truni por kjo tani surën e ka modesti fotografi në ka modesti por nuk është modesti cila është kjo e nënqmuara është që njeri ju të ullët për një njeri tjetër për një njeri ullët bëhet modest më një tjetër përse është duke lak mund dunja në ti Kjo është në nëshmuar. Vështë. A noj në këtu e kuptojnë anë njerëzë që përsharë kur i përzi në gjëra. Apo? Por shemu, në nësh... modestie në nëshmuar është kur njeri ju i lakmojot një njeri jutë, jo që i e do, jo që më, mësë më paskona i pasur ose i pushtetëshem, kisë se ki ishba modest me ta. Por se, pushtetit ti, pozita e ti, parja e ti, këta e banë modest nda i ti. Realisht ki është ba modest nda i lakmiz vetë e cila lakmi çndronte filonin. Ataj fillon dhe dhe përgdel. Kjo është në dhe në e nënçmuar dhe krijet 9000 më sahabeve që kanë ardhur për mos me qenë modest. Lexojini apo libra, kush lexon, jam përkët kaptin. Pra dikush i cervilozët dikujt i mbahet përgdhelës për çfarë? Për, për të arritur një lëvërditë dënjëës. Kjo vëllezër çfarë është? O është e në nënçmuar. Nuk është në e lavdruar në fenë e Zotit të Barrekë wa Taala. Pastaj thotë imë në hejbani, njëriju i menqër është eduhur që në të gjitha zhendit e ti ti shmangët modestisë në nënqmuar. Pra nuk lehot leze njëriju që të nënqmuat dhe të përullet që ta arrije një levërdi të caktuar prej dikujna. Prej dunjones. Dërsa modestia normale, mbajtja raporde me njërsë se ti e qashtuje i ndërtumë, qashtuje i formumë, Kjo është ajo që ka e danë Allahu Tebareke Va Teala Pas e i thot Në ka ard nga Amr ime Khattabi Radi Allahu An Se ka thonë Vërtejt njeri ju Kur bat më desë përhirë të Allahu Gjelle Gjelalu Shikoni këtë përku vizion dhe zë Përhirë të Allahu Gjelle Gjelalu Jo përhirë të dolarit, euros, pasuris, pozites, ha, postit Ka mundë që si njeri ju bat më desë, desë në i dikut Pse piri më desë filanit Nuk ka ndonjë dikush që thot tonë për shkak pozitës, apo thot që shto jam njëri mirunë. Mirë, po më bë më ndjer, ket ket modestin në një vend, pa mi fukaraës shiç as lën. Po mirë, kjo a njëri. Andaj vazën fe në Zotin Xhelalulahu, s'ka aksidallime. Nuk ka ok aksidallime. Nuk ka në fe në Zotin Xhelalulahu kur jeni një, një pasunik, me përgdhele, me qaf, me shprehja të emocione e kur jeni njëri ha i varfër. Shka kur farë pozite, por o musliman, o shë njëri mirë, kështu me te i kalu ata. Dhe zër, këton do shtë të neve nuk i ledzojnë, a por nuk është e u dhe shëna mi vëzhgu njërzit. Por Allah i ledzojnë, i din, i shkruun, edhe dënëndesh problem për ato. A do i kujdes me këtë gjëra, ka se janë të hola, ti dhu, ja nuk e ka në nëshmu, Allah e ka ledzojnë në nëshmim. Allah u gjele gjelalu, e, kanë, e ka ledzojnë në nësh nuk ka dhe njëri i cili bohët modest për hirtë të Zotë i Gjelle Gjelalu vetëm se Allahu arafa a hikmetëhu i arritë Allahu gradën s'ka njëri modest se Allahu nuk e ngritë gradën e tina Allahu në mëtëso më bohë modest për hirtë të Zotë i Gjelle Gjelalu pasaj thot, ka thonë Amr Khattavi in ta ishne ashek Allah fa vë fi nefsi hisa ghirun vë fi ajunin nësi kebirun ka thonë ngritu të ngritë Allahu Ka thonë të vetja ri i ullët të kënjërzit bohët i madhë. Kjo është modesi për i të Allahu Gjeli Gjelal. Modesi dhe zëtë të vetja o shumë i ullët. Por Allahu të njërzit e shfaqë të madhë. Dhe s'ka diku shë e këthën surën, vetëm se Allahu e këthën surën. Që të përmenë tani, Omerëm Khattavi. Pasë të ka thonë. Ve kale, Ikhse, Ikhse e ka Allah, Fe hua fi nefsi hi kebirun, Ve fi ajunin në ka thonë, e a i cili të vetja o i madh ha, të njërëzit është i vogël subhane i madh është Allah që i ka rëtullu gjarat Wallahi në grimë cëtë vogla ki qëf me pa vetën pak të madh në qatë o grimë cë Allah u thotë e tash në këna me të kazunë, në qatë o pikatë vogël dhe në qatë o pikatë që ka ti e ni i vogël, në qatë o pikatë thotë Allah, une qëpa që i të madhë dhe njërëzit zakonish me ndojë th Qysh me e shfasën, po du pak mundi i marë. E po jo nuk shkon. Se është si mushti me diodhin. A shkon, lezër, si kur po shofëmi shumë njërës të dejutha, njërës të prishur. Mundojnë me fondën e mënëzoti gjelle gjelalu. Më Gjell -Gjell Allahu, a kse e hullah, Allahu e përmbys. Ja, diku është delëtat, filan hoxha, filan feja, anë e ka që prapa, për në lepa, për në le me hi në botën e civilizume, në botën e des Ha? Patesha, Zotin Arrujt. Bot, botët desht, botët civilizume. Pa Allah e për mbys. Allah i Subhan Allah i Lallim. Ajo shka të musliman dështë mare dhe kërëtme, ato në shfaqin neve, në shfarë, në ambalajin e suksesit dhe zhvillimit. Ajo shka në si musliman me panat një vlaqë ashtu, me një vepor, i, i, i kishmi të qujtë mare, tur, me mbulu, ato thonjo, falë Zotit, sukses, Dhe dhe zori, ka ndru gjërat, ka thonë Aleju Salatu dhe Selam, para kiametit dhe dalin në disa njerës, rruaj i bi bida, i ka qujtë. Rruaj i bi bida. Thonjarë shu o shukadha, shka rruaj i bi bida? Shikone, shikone citatin e pengamberis e selim. Dhe pa, pasta ju shë zbrit një në fush, dhe në gazeta dhe në televizionës, ka në dalin njerëzit me qëroditet e të tëre. Ka thonë Aleju Salatu dhe Selam. E er regjullu tefi. Një njeri, adi që thonë tefi, dhe zori matuf, nuk ka kur fatë peshe, në moral, me dukat, në fe, asë hish nuk qonë peshe. Mirë pa po thaë për jësë, jetë kelle mu, fi emri l'amme, fletë me mërtë kejtë, së shkruën kuran kjo, të bëndë, ku e dhëtë i shashun kuran? Ku e di ajë shashun kuran? O, musliman do njerës e di shashun kuran? Del ajë me dëjithlokin e vetë, me, me katastrofun e vetë, kur njetën e ti ska, s'ka dëshmu moralë, qoftë kjo shkruan Kur'an. Ollah, duhet njeriu me rujt imanin e vet, duhet njeriu me hap pak, me librin turpi u i vtirës të tira. Mirpo neve fatkeqësisht gjejmë njerëz të cilët edhe uad du uad uad trokisin këtyre veprave, këtyre njerëzve të të poshtë. E lutem me Allahu që Allahu ta rufën e atit dhe ti rufën muslimanët, e ti rufën moralet e muslimanëve, por se pejgamberi ka para amruvdhësat, para kiametit, rezultate. Shkruan gja Kur'an. Shkruan gja Kur'an dhe qe i fëtë veta dojmë i bërë Kur'an. Qe i fëtë veta, te i këtë veta dojmë i bërë Kur'an. Allah unarujtë. Ka dhanë Amun Khattabi, a i cili është i madhën vetë veti, është i vogël sytë e njërzë. Dhe ka dhanë, ahse akallah. Kjo doaja, me për këti buk falishtë që shqipja dhe zëmë. Amun Khattabi, thot, o ti cili je i madhën vetë veti, Allahut ulltë, kuptimin të përmbystë. Zoti narudit nga nga pambysë. Zot Abu Hatim Ibn Hibban radhiyallahu anhu thot: "At-tawadu'u yarfa'u lil-mar'i qadran wa yu'dhimu lahu khataran wa yaziduhu nubla." Thot: Modestia ja ngrit njeriu kadrin. Pozite, kadrin. Wa yu'dhimu lahu khataran. Fa dh-dhaya' ar-rit dhaya' zhvillon ati peshën. Radhza njeriu modest, njeriu ult. Për hirtë të zotë, gjellë që lënë, nuk e mbalë vetën vetë madhë, nuk ka luft me njerëzit që mjë u kalëzuhë, apo më shefën e e, jam shumë naltë, kë njeri cili e ullë vetën, thot ibn Hibbani, Allahu janë ngritë peshen, kur të folën njerëzit të në kadalë, të dojmë e dëgju këta. Dhe sa njeri u cili insiston me e të regu madhështine vetë, Allahu me lijin e ti në kundër të e trajtonë. Wa je ziduhu në blehë, dhe modestia ja shtron ja shton fisnikrin fisnikria është e lidhur ngush me, me modestin andaj zotë i unë Gjellit Gjellaluhu janë ngrit dikujt bujarin dhe fisnikrin për shak modestit qka qka e ka thot, nërsa modestia për rritë Allahu Gjellit Gjellaluhu është diloje ta një modestia në përgjithsi ishte endam në në nëshmuar dhe të lefdruar kënë si tërsi Pasaj, kjo përritë Allah të është dilloje. Reko, kjo nd ndarje tjetërës. Pra, është dilloje, këto dilloje plëcunë modestin, përritë Allah të e bare kjo e tjale. E para për tërë është, te vadu ul abdili rabbihi. Modestia përritë Allah u gjellë gjelaluhu është ullja e robit për zotin e ti, kur e ndëma jetimin e taati, gajra muqë gjëbin bifellihi. Shiko këtë detale dhe zë në duhen shumë se nuk mjafton nga vetëm me falë namazin, e me pretendu në fej, e me i rritë simbolet, dësar alisht e brendshme a jonë, s'ka mëri ati ku do në allahu gjele gjelelu. Thotim në hibbani, modestia e robit për hirtë të zoti gjele gjelelu hu, kur i krynë adhurimet, i krynë adhurimet, por se nuk polqehët me vej për në vetë. Kjo është të ne, të qali e cila ranë peshonë i krim adhurime, por se nëse është më desë për rritë Allah, nuk e shë punë në vetë. Kuptimi nuk e sha, nuk e në mëronë, nuk e, e logaritë madhe, pas e dhëtë. Dhe nuk është ish, që shtirët, se ka për më shtirë, pas e dhëtë. Indehu halëtun të ujë vëlehu esbebë el-villaje. Aj nuk shëtë të vetja e vetë, ndë një sebet që e banë mikë të zotit e kundërta njerëz që thon un jam me vlijaj i Allahit. Ha? Ç'është? E thot më gjunj, ka njerëz e thonin gjëza. Thot un jam e vlijaj i Allah. Realisht evlijaja i Allah, miku i Zotit, ai nuk është ashaq mik. Pse? Thodim noi bani. Sa ai nuk është ashaq e meriton me qenë mik i Zotit. Sa shë mungesit e vetja, sa mungsin gabime, sa mungsin adhurime, thot namazën sunne fala mir, te spillin sunne bona mir, agjërimin sunne kryta mir pata të kësirë, pata në kësallëk, ku në janë veli Allahot? Kjo është veli Allahot? O kjo e ranë, dhe zërë. Pasaj dhëtë, illa e njeku në lmaula, gjelle wa ala, hua në ledhijet e faddalu a lejhi bidhalik. Thot, aj e pranon, se mikja Allahot është veç nësa Allahot me mërsine ti e marë dhe e banë mikë. Por ndryshë, kinu ka shëvejtën dhejnë. Sa shëvejtën që e meritonë dhe kjo modestiu huwa al sabab al dafi' li nafsi al ujbi an ittaqat kjo lloj kjo pjesë e ndar prej modestisë por i dallohu xhelelalu ia largon paganizmin kur kryen punë të mira a kjo kriz kriz e njerëzve kur e bën një punë të mirë pastaj ajo shka e ka bë vetpulcimit të shumë më rëndë se sa vepra e mirë apo shem ka mundsi njeriu e kreni punë të mirë qatë shumë fillon me këshyre, me këshyre, e me lak mund të athët, që shëbona mërë sa mirë, fillon e përqenjëve dhejtër, tani Allahu këta nuk e shikon më, nga se kje ka haru, për që ka mundcu me bërë këtë vejpër, s'ka lëvizje, as fuqi pa leje në Zotit Gjellë Gjellalu. Pas e thot, modestia për irë të Allahu Gjellë Gjellalu nga loj i dytë, është, izdira ulmër i nefsehu, e vetës të njeriut, ulljave të vetës të brendësia e ti dhe në nëshmimi i saj. Pra, modestia për i të lau ndohët në dy pjesë. E para është me bo veprat mira dhe mos me pa vetën se ju të bo mirë. I, i, jo, diku shë përzi. Që isha unë tasha mos me qutë ka vejpet mirë? Jo, ka dalë. Tu ka përzi. Këshyre, Allahu Gjellë Gjellalu ta ka boti farz namazin se nuk kërkohet prej tyje që ti kur ta kthesh veten si je noksan dhe i manguvat në vepra, që ti namazin vetveti ta çujsh si veprë e mirë. Jo, jo. Namaz jo veprë e mirë. Ti s'u pe ban mirë. A kupton? Zeçati jo veprë e mirë. Ti s'u pe ban mirë. A dikush i përzie, por shem e thotë, mirë. Po shunë e thash një fjalë të mirë. Kjo fjala është e mirë. Fjala e mirë. Ti s'u e thave mirë. Analizë, shkaka e xheriatit që i ka çujt vepra të mira, ato janë të mira. E mirë, pëse atër djetarë dhejnë, ti du është më së me po vetën që i të po mirë? Që këtë mirë është ka u orvatë të me banë, së me banë e mirë. Apo, ka rastë t'ja thu dikujt një këshilë. Ha? Dhe i dhu, o, budalë, ngoja lojnë. Së thua që shtë. Nuk thua që shtë, thua pak më butë. Se se merë, dhe zë. Dikujtë shvenë thotë, e mirë, aspo bajka dikujt mi thanë, kifri ga lojna. O, jo, banë mi thon, po jo si ti. Andaj ka shumë punë të mira, ato janë të mira. Ti s'dimi bëu mirë. Andaj ky e ka për qëllim. Thotë ti, bane punën. Mos e këshir vetën. Se më bë homë këshir vetën dhe zor del keç. Allah ushmë këshir robën vetën. Pse? Se adhurimin e ka votë tash i Zotin. Ana Fejmul him namaz edhe fillojnë edhe na na del në 3 ditë vetja. Sa mirë po dokna. A, a janë të bokit? Tamam, jam lidh fort. Allahu, se do që shtohë, leze. Ajë ta ka ba adhurimi që drejtosht ka ajë. Jo ka ti. Ajë e ka ba. Allahu farz me adhurua ta që të shikot ajë, duhet ajë, ti nështromi ati, e jo të këshirë mi vetën. Sa të mirë jena, sa mirë për bojna, sa mirë për folla. Zotin arujt. Lojdit i modestis është që njeri ju të nënshmonë vetë vetën. Ta sheft ullët. Pasaj thotë, e ndë dhikri hi ma kara feminel me ethim. Kur ti kujtohet, që farë ka po prej gabimeve. Nërse Ibn Gjozi, këtu reagon libret e veta, jo këtu në shpjegimin e këti, Ibn Gjozi, thot, në përmendje në gjunahave rështqasin shumë, shumë njërës. Dhe ka njërës të cilët rral ju kujtojtë gabimi. Ka njërës të cilët ju kujtojtë gabimi, por e mbështil me justifikibe. Që i kujtojtë një gabim, ku ti kujtojtë për të përën e vratë pak qështë e shmonë këtë vrame, thotë këtë albe se se kënë babash me qëllim, edhe një partobë e kënë pasë bëhe dhe, fillon edhe, i ja asë zbrit, ha, dozën, që ka ja vratë që kjo përmendje e gjunaj, Allah e do këta, Allah e do në që ku të kujtojë gjunaj ti me të vrame, me të ullë, me të aprengë dërgjegjen, mos u mundoh me justifiku, nëse justifikimet kanë me të zbutë të gjunaj, dhe të arra, se jam konë Panim do zër, vesh ka shëtani, jeton. Vesh funi, funit, të vazh njeriu me animism, ka mashtruar shejtani. Sa xunat i arsyeton? Vetë vetë. O foni foni këtkë njeriu i mashton shejtani. Apo e këtu fillon të justifiku. Dhe zë Allahu e fal. ka baur që njeriu të përkujton xuna për çfarë? Se ti dha mua këna. Se ti dha. Allah për çka kësaj dhimbte e val. Ka thonbe pejgamberi alay salatu selam, "Këç ardha është taube." Ibn Qayyim al-Juzeyy, kolega shpjegoi këtë ardhjën, ka, ka thënë është me dhimbë pimrrena. Nadami thonjë në arab, ka thënë Allahu subhanallahu, "En-nadamu tawba." Ne për ar, kesh, e përkthyi këtë ardhjë, se djen keq pimrrena, me të ard keq, vetëse e ke bë, tawba është. Allahu shpërblen për këtë vramën mrenëna, jo për jashtë, për mrenëna. Thot Ibn Hibban, "Hatta la yara ahadan min al-a lam illa wa yara nafsehu dunahu at, fi at-ta'at wa fawqahu fi al-jinayat." Të ne citatë jo shumë i rronë, im në Hibani thotë, modestia e dytë për hirtë Allah, pjesë e dytë e modestisë për hirtë Allah, u gjelada është kështu, që mos shëf dikan për njërzve, vetëm se e shëf vetën, më të mangët në dhurime. Pra, kë njeri u modest, për hirtë Allah, s'ka dikan që e shëf, vetëse dhëtë këj bën punë më të mira se une, dhe se une kam më shumë gabime se këj. Çi kjo është modas përit Allahu xhe. Keta të tërë vëllezër janë me kënaqsh vetveten. Ku sot e diqëja këqësh, lektas, shumë rana kjo. Mosë mosë ulni sikas vetën. Vëllezër fillon edhe begeris njeriu vetëm. Vet pëlqejt. Madje ka mundësi mua vet pëlqij, as nuk prano në më ju cënua. Ha? Vetja. Shumë ket ket këto fjalë dietar thotë, jo jo, larg, larg meje këto. Do zguzon këto mua afrua. Edhe një herë për spirismi. Modesti për hirtë të zotit. Gjelle-gjelle, hu. Nuk shef dikan tjetër vetëm se shef në dhurime, më të naltë. Qa dhe më të naltë? Pra dhe më të naltë, pra ki falët më mirë se une, a dhe në Allah, më mirë se une, edhe është më bë mirës. Dhe une baj më shumë gabime, dhe kam më shumë gjënave se ky. Jo ky, dikush, krejt përveçteje. Allah në më nësof, më kënë këta. A ndoj fudejnë libni ja, dhe z Ka dhon kam frik për I Allahu Te bareke ve teala. Çe kur ta shof një çan rrugës dhe ti them, ha ikse ik pikto. Kuptimin e nënshmum. Kam frikë, më thot Allah, a mos e ke krijuar ti çka po nënshmon? Allëpse dietarë e kanë marrë me rezervë dhe e kanë shpjeguar hall, çka ka thënë Fudeli, dha as shembull këta, nji ket pik, por se vështrej ka bosit ashtu. Pse ka pas frikë për Zotin Xhel Xelalu? Krijesat Zotit, çuçi nënshmon. Qëshinë në shmonë, për nga meri se sellem, kër i ka mësu shok të vetë, në luft, vëdhezër, që në luft është o rejtja e ngritur, armitsi e ngritur, ha? goditët, ati nuk ka, ka dalë mfalë së smujta, jo, jo, ati është armitsi, për nga mesëm ka thonë, i gjithëte një bulë vëgjuhë, shmën një një një fëtirave, shmën një një një fëtirave, mos godit një fëtir, pëse, Në çifte luftë ndezën e këso më radh. Por çfarë? Për, për këto doza të cilat ka mundsi njeriu me i hi nga nga vetpëlqimi. Andaj do them në Hebani se njeriu e pëlqen modestinë e tij për hir të Allahu Xhele Xhelalu me dy pjesë. Pjesa e parë, kur të bën adhurime mos me vetpëlqim vetën dhe pjesa e dytë, me cenimin në në vetë e nënçmuar në vetvetën e tij qarshi të tjerave duke i llogarit atë më të mirë se vetja në adhurime dhe më më të pastër nga nga gabimet. Pastaj thotë Ibn Hibani, Allah e Mëshirov, duke trasmetue për vërtetimin e kësaj thanje nga djetarët e se levit ka thanë, thot Abdullah ibn Beker ibn Abdillah el-Muzeni Beker ibn Abdillah el-Muzeni ka qimri djetarëve cili është në rangë me ibn Sirinin dhe Hasan el-Basrijun thot djali ti më ka thanë baba jemë kështu Beker ibn Abdillah el-Muzeni në rangë me Hasan el-Basrijun ka ndrujet në vitin 180 të ijri njëri i maë Imam Dejbiu ka shkujë djeshkrim të veçantë për këtë njeri. Djali i tij thotë: "Ishmin hax me babën tëm." Dhe baba i thonë kështu: "Allah subhanallahu, këtë fjalë nuk i kanë thënë mi zbukuru fletorët e mezhlisët, po ato i kanë besu këtë fjalë." Dhe kjo fjalë shumë e rëndësish. Një ditë sot më me tha meniti, "Kan thënë ç'apo thotë kë?" Ka thënë kështu: "Ka thënë një Abunej, o djali im, mos më çejnën në hax sot." Shpresoj që Allahu të i falë të gjithë. Këna balashëj vetë. Unë mos me kon hax, Allahu mos më, haq, Allah më falë të gjithë. Pse? Se un jam pengesë, kam shumë gjuna. Sa njeriu thotë, e filani pse ke? Shkoj puna mirë. Po pse stava vetë pak? Po? Pse, pse nuk thave pak po ani thui edhe për ti kanë gjeta. Po shtin edhe vetën. Është problemi madh natë me shtitin kur veten ku ka mundë që i më konë sebe pi dështimit. Allahu në arrujtë. Beker ibn Abdillah el-Muzeni, prej takvalive dhe ulemave dhe se levi. Ka thanë më smukan në nën haqë, ja u fanë Allahu këtënve. Dhe kjo fjalë transmitodhe nga Sufjan ibn Ujene. Ka se narafat. Ka se narafat. Ka thanë më smukan në narafat, Allahu ja pranë në doatë. Këtër është ka po lutën. Njëri madë, e kështë të më ratë. Pasatë të ibn Hibani, Allah më shirob Mujahid ibn Gjevrë, një prekomendatorët të Kur'anit Në fjallën e Zotit Gjellet Gjellet Surën El Mbia, ajetin a dhejt Thëtë Allahu Gjellewala Për robrit e ti të mirë për pengamberet Wa kanu lena Kha shi'in Kwa thënë Allahu Gjellewala Ata ishin ndajneve Kha shi'in Kha shi'in, qëka dhe me thënë Khushua i thënë me ullë zonin Përdorët Për dorët për takvalijën Kër falët me modesti Dhe frikrespe Çto e keni të përkthim atje në Kur'an. Por se Mujahid e ka komentuar këto. Ka thënë wa kanu lana mutawadhi'in. Kan jen për neve modest të ulur. Per Allahu kur i ka lavdëruar pejgamberin dhe njerëz të mirë, çka ka thënë haşe'in. Ka tha Mujahid i në koment ka thënë ata ishin të të ulur para njerëve. E kanë ul vetë vetën. Thotim Ibn Hibbani, al-aqil jelze me mugjeneve të të kebë buri, li ma fihimi e të khisalil me dhëmume, ndërsa i menqëri, i shmangët, s'ka i shmërisht, të kebë burit, me mbajt vetën me të madhë. Shikot e na është për këthibë mëndje madhësi. Kuptimin këti do këtë se mëndën e ka të madhe, madhës e tjërë. është për këthibë edhe krye lartësi, kuptimin hecë, në kur anë janë përmenta me gjendje dhe fjallë. Për shemëll, Allah u gjellëvala e ka përmenë në Kur'an Se Allah e urrejnë kullë muhtelin Fëkur Allah e urrejnë muhtel Muhtel qka është dhezër? Aty e keni të përkhtime me fëdullëk Por Arabot e kanë kuptu mësë mirë të qka i bje muhtel Muhtel është dhezër kër të hipsh në kali Edhe e mërë ajo fuqie plunit e kali e ka të kënërin e madhe Allahu u gjela thot, Allahu nuk e do të qatë gjendje. Më mojët vetër me të matë. Fëkhur, shkëtë do më tonë fëkhur? Fëkhur do me thanë, kur ti prejteje del arome madhe, buron, avull i parfumit. Këti pa për shemë dhe që ku njeri ju, ha, mbushet në parfum, edhe, i do këtë vetja pak, pak më ndrysh, ha, po? Allahu u gjela thot, nuk i du qëto, se penin vetër. Shkëtësa Allahu u gjela, prek atje te nerdhat e holla ku dham ku njerzit doshta nuk e dinin po duhet me udhim thot ibn hebali njeriu duhet t'shmanget sihis por çka se ekzistojn ata disa tekqjia e para prej tyre disa dësia e para prej tyre thot nuk baohet mendje mad dikush para se me u vet pëlqyi wa yaralaha ala ghayriha al fadl dhe para se me Po për veten vlerë më shumë se teatrin. Pra e keqja e parë e mendje mallsi, cë dha vlezor, se smunësh më uh, uh, kanë mendje mall, edhe s'baut dikush mendje mall pa thën, a, shumë i madh jam. Po du veten. Vlera kam. Pa pa çeta, smuat më të madh. A ka mundsi njeriu vetëm e nin tult, të s'ka vlerë te vetja, dhe më u bë njerëz më të madh, s'ka mundsi. Andaj kjo është e keqja e parë. E keqja e dytë i zdira u hubil alem, li ene me në laje stahkiru në nëse, laje të kebëru alejhin. Thot, i në nëshmon të tjerët. Nga se a i cili nuk i në nëshmon të tjerët, së mahet me të madhë ndaj tëre. Por shemur, njëri ju pa e dhe nëshmu tjetërin, a mëllë të mi u mahet me të madhë? Së mundër. Por shemur, i e dhe aport me një njëri. Edhe ti mrena e shaket matë mirë se, të, matë mirë se vetja. A mëllë të mi u mahet me të madhë? Smundesh më mat. Shik, s'ka ide çish kimi më mat më të mat. Pse sa është më të mat. Mirë, momentin që dikush i mba dikujt më të mat, vetëm se e ka pa më të vogël atje tjetër. E kta Allahu orrën. Allahu orrën që njeriu me i... madje vëllezër kriza e mohuesve dhe pa besimtarve që Allahu na ka dhënë Kur'an, çfarë është? Shikimi i njerëzve më të vogël. Lexonë vëllezër Kur'anin, aty rreshta mërena që kimi thanë neve, Allahu donëri zbulon ato të këçija të nëfsit mërena rreshtave. Po shem, para mendon nuk i çai kan thon. I kan thon, ndjekësit e tu për neve hiç nuk kanë pesh. Dhe kët' fuqara iki sa për njoftim. Ha, ëh kjo është pitë shikimi i parë. Por shem, shi, pitë nuk i dalmi, a ka ndriçu, a ka ndriçu kjo krizë te arabët? Te Ebuhjehli, s'ka ndriçu hiç. Le të them Kur'an, sura Furqan. Shikoj arabët çka i thonj Muhammedit s.a.s i dhejnë mali, hadër, rësulli, jemë që i fila suak. Pse ki për nga merë, po dhe në pazarë. E kam qëshirë me dvogëllë. E kam qëshirë me dvogëllë. Por që e mu, i kanë thonë për nga merë, që i shka mundëci, një bilavë, i cilin neve në ka shërbi me gota, e në ka pru unëshqimin, këtash më konë, barabara. Në islam barabara, po? Po, në islam barabara. Ma si na nuk dalome me pasuri, du të mu dalome me takvalok dhe islam, mi po kakanis fitili i ksaj të i kshin njerëzit me dvogel, zotin arrujt. Ande dhezër, krizja maj e madhe, e cilë allahu e shpalon në Kur'an, por njerëz qka si besojnë për nga mërëve cilë ashtë, mbaj tja me të madhë. Ande allahu gjellë gjellalu her i qunë pa besimtar, por veç jo veçka që. Jo veçka që. Qka i qunë? Valimin. Zolomqarë, joveçkasë, fësikin, të prisht, vëllaj, njeri ju, vëshme me ndu, këtë njerëzit, këtë nuk përjaçtojtë kërgosh, vëshme me ndu, sa ranë, kriju si me qujtë, o, je prish, ke dalë pi, pi roli që ka, unë të kam kriju për se ta, me qujtë pavesimtar, më hus, më të kebbir, andë allahu, gjële, ka po gjenemi për kanë, me thua, lillë, më të kebbirin, ata, do të hynë në gjenem kush një stre për me njëmdhejt Zotin Arun nga me njëmësia, lezër nëse është problem e malë njëri ju me luftume dhe vetër e ti me dhënë, ollo, ollo ma dje shejë, khulistan më të i mije a kjo është prej konkludimët ti ka dhënë, dhe s'ka bidat gji s'ka bidat gji i cili, s'ka rësjetim shëriatik e që ka dalë në bidat vetëm se ka grincat kibrit si Ka thonë i ka ardhë liqë i Zotit, sunet i për nga mesam, ka thonë i jo takshiri vetë. Se me kshirme me jenë të dhe në takshiri vetë. E mirë kër ka thonë takshiri vetë, e dhallehu Allah, Allah e ka humbë. Andaj kujdejës nëse, kujdejës shumë, nëse shikimi vetës qonë dalal, qonë me mohu për nga merë. Andaj ka thonë, e regjulen wahiden në të tebiu, a dhe është një njëri mishku masna, kejtë në bashkë mishku njëri ka refuzu mi shku në një erit, njëri i kanë shkuën i shejtanit xhim. Nja nja, mi pashoi çti njëri, kishte shpëtu. I kanë shkuën shejtanit kanë deviju Zoti na lut. Analaza. Pretçiveve të mendjemësisë cila është? Me ikshë njerëzit ja, me dëvogël. Ha, me ikshë njerëzit me dëvogël. Pastaj e treta thot, pretçiveve të mendjemësisë është munazatullahi jallaluhu fi sifateh. Mushtim Allahu ncilcit e ti. Emri Allahut Kur'an cili është El Al Ali. El Arte. Teqdir. Teqdir El Qahir, ngadhnisi. Teqdir El Mutakabbir. Mutakber, buk falisht, gër mbërgeme, mua mujt më të madh. Allahu e ma vetën më të madh. Allahu e ma vetën më të madh. Andaj kan thon disa komentator në emrin e Zotit më të madh. Ha? Kan thon, për shembull, Goditja e Allahut me sfrov, për besimtarin është e këndshme. Apo mirë, me godit diqush tjetër, apo pse më goditja e ullumit? Me të goditni kujt të tjerëve, nuk është e mirë, thua zullumçarije. Mirë, më tha çu Allahu fuqarallohun, thua hikmeti e Allahut. Ona do të thotë, niveja por është ursi për Zotin, zullum për robën, e njëjtësh me kibrin. Allahu e ka çujt kjo cilësia ime. Unë e maj vetëm me të madh. Pse? Si ka cilësit? I ka cilësit. O Zot, mirë, kur e marr robi vetën me të madh, atë jam me shumë vështirësi. E të përmbysë Allahu. E përmbysë, e kthen ka fytyra, e bën të vogël. Thotë, e treta prej cilësive të, të mendjemësis është mushtimi Allahun në sifatat e Tij. Idh al-kibriya wal-azama min sifati Allah jalla jalalu. Sepse malishtia dhe të mbajturit me lartësi është nga cilësitë e Allahut xhallal xjalalu i madh çoft Allah te bareke ve taala faman nazaehu ihdahema alqahu fi an nar ekush mundohet me amorr e juno Allahun ziar e juno Allahu ne ziar illa an yatafaddala alayhi bi afwi parbash ne se Allahu xhallal xjalalu e e kapme mshirin etina pas ai thot ibn himbani Shirof, nga Jahja ibn Khalid el-Bermaki njënë i predjetarëve dhe uh, njërëzët të mirë të salefit ka dhonë kështëto e shërifu idha të kërraë të wadha ka dhonë njeri fisnik njeri bujar kur filon në uvëzhu bëgët modest ua të deni idha të kërraë të kebëra ka dhonë nërsa njëri ju i ullët, kur filohet me udhzu dhe më bafetar, të kebbar, ma atë me të madhë. A në të ndërrua dhe zërë, nëse lezoni histori në Mohamedis e sëllem, dhe rrethe për çark njerëzit që ka e rrethojnë. Qa do të gjeni? Gjeni një dalim. Njerëz që e kam pranu islamin, pas kujna, pas lirimit mekës. E kam pranu islamin, e kam pranu islamin. Mirë po, ata kam pranu islamin, Ne u kanë mbledh disa disa tabiatë të tën. Pitënë më mojt me mall. Andaj shom pitënë, palasën e pranuar e Fënte Muhamedit, sallallahu alaihi ve sellem, ngan thon çka kanë ndarë në api pushtetit në kët pikë. Andajë, jo çdo kush ulzohet për hir Tho, të Zotit kristal. Thotë shkoj ta provoj. Mosin diskoteksë mbanën mall, ta hyri atje. Periud e provon. Dhe kët a e ka provuar, a ka provuar, s'u di të thajon edhe jotja. Allahu e di vëllazë domë të etash ti këshire se tash e kanë ardhur por jo vëllaz. Allahu te din. Shkojnë ngjarë që ashtu të i kalojnë veç ku tashimshmo u ka kthy prap atë. Pse? Thot edhe këtu s'u mbanon në mall. Nëse ke harpër me të bë mall, por me ta dhën pozitën, di se njerëzit janë më me të angazhuar se sa me me këshire ti ku po do më mrije. Nëse ke ke harpër hir të Zotit Xhelalul, Allahu të ngrit. Lajm. Premtimi i ti, tij, jo premtimi njerëzve premtimi i ti tij në xhunë pejgamberit alayhi salatu wassalam ana that Yahya ibn Khalid al-Barmaki s'ka një rifisnik që hin fe vetëm se baut modest pase pejgamberi alayhi salatu ka thon njerzit janë sikur sikur e, mineralet sikur xehat ha në, në tok ka presoj baut oltan baut argjent ka vë ditën hekur ka vë ditën bakër lol lol Eksimer, zem, e nesu kell me adin njërzit janë, sikur ato hekrat në në tokë ka për i tyre me vlerë ka për i tyre altan i vdezër ashtë kurësi me të cilët matën vlerë sa kushton kjo? 100 euro mirë, 100 euro me përkthi dhe pak mandej sa i bje, ka që gram altan a vo? mirë, a ka dikush që thotë kjo banë për qimull 500 ton hekër së është hekër i matës Andë dhe zërë, për mukon matës, ti mu bo, a i shka matësh, dush mukon për njerëzve, për e aty në kategorive të altanit, i cilin kul mësh Muhammedi së sëllëm. E pasaj Bubekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliju dhe sahabët me ratë. E tani nga duhet vetë të të shikojnë angajin atuanue, nga ari, edhepse për një burimit ka ndarë, për tokës. Allahu zhëllaj ka zbrit në, në tokë. Andë dhe thotë, ibn Khalid el I, i cili është bujarë dhe është fisnik, nëse hinë në fejnë e zoti Gjellegjelalu hu, mbahat modest, nërsa nëse është nga njerëzit e ullët dhe pavlejra, atëra ajë mbahat me një madhë dhe kjo temë ka dhe Joraporti shtuar ndosaneishtim për ligjratën e, e ardhshme. Elulshmi Zotin tonë të Tëbarak të të e Otele, të të që Allahu xhelle xhelalu u ti ban fillimisht zemrat tona modeste për hir të Zotit Tëbarak e Otele. Elulshmi Allahun Tëbarak e Otele, që Allahu xhelle xhelalu ti ti nënshtron trupat tonë për hir të Tina, ti nënshtron shpirtat tonë për hir të Tina. Elulshmi Allahun Tëbarak të e Otele, që Allahu xhelle xhelalu na shkruan për ato të devotshme të cilat Allahu i ban qabulll. Elulshmi Allahun Tëbarak të e Otele, që Allahu veprat e mira na i ban në regjistrin e të pranuarve, e veprat e liga Allahu ليوم انوس بمزوتي دون تبارك وتعالى ان الله جل جلاله يروا المسلمين الذين هم ظالمو الدر ميديت يشارطون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين